tan kokunatte шинana И та и και No! Oh. Mm. Mm. Oh. Mm. Avui tampoc no em donarà cap excusa per no anar a col·legi. Oh. Shinji, aixeca't! Fins quan penses fer campana del col·legi? Avui ja és el cinquè dia. La número 1 ja està arreglada del tot i tu no ets el pilot, no? No pots continuar així. Shinji! Eh? Ha fugit de casa i no m'estranya. Fluja després de la fugida. Shinji? Ah! Oh, oh. Em dic Aida i ell, Suzuhara. Són companys de classe d'en Shinji. L'Aida i en Suzuhara? Sí. sí. Jo. Em dic Suzuhara. Oh! Sovols que vau entrar per la clavilla d'entrada de la número 1, oi? Sí. sí. Em sap greu haver-los molestat l'altre dia. Com que l'Ikari no s'ha presentat a classe des d'aleshores de i estem amoïnats, hem pensat de venir-lo a veure per saber com està. Doncs ara en Shinji és a la seu central del NERF. Ah, no ho sabia. Tingui, són les còpies del que ens han donat aquests últims dies. Us agraeixo que hàgiu vingut expressament, gràcies. No es mereixen. Vinga, anem-se'n. Doni-li records a l'Ikari. Sí, ja ho faré. Adéu. No ens ho pensàvem pas, això. És una dona molt guapa, oi? Mm. Com burro aquest xingir! Burro. La pròxima estació és Nadal-Chovet. Nadal-Chovet s'obrirà a la porta de la dreta. Senyors passatgers, gràcies per fer servir la nostra via de circunvalació de la nova ciutat de Tòquio 3. Aquest és l'últim tren. Així doncs, en aquesta estació finalitzem el servei d'avui. Si us plau senyors passatgers, quan baixin mirin de no descuidar-se res a dins del tren. Gràcies. Haig de tornar-hi. Ei, hey, senyor! Escolta, senyor! És molt barat! No sé, no, I encara que estigui cansat, el no portarem al paradís. Ah! Segur que no hi ha hagut manera de detectar-ho? No. Un objecte d'uns 10 km de diàmetre s'ha treballat contra el continent antàrtic a una velocitat deu cops superior a la de la llum. Amb el nivell de ciència que tenim, no s'ha pogut ni preveure ni evitar. A fora com vulgui no fer. I per què serveix la ciència, doncs? Ha disminuït el nivell de fundació de l'atmosfera causa del desplaçament de l'eix terrestre. Això vol dir que la situació millora? No. L'altre objecte s'acosta a una velocitat de 230 metres per sobre. No, anem al reforç. No, tinc l'obligació de quedar-me aquí. Morir és senzill, però vostè té l'obligació d'observar vol infernal. Burro. Més té 14 anys. És molt cruel donar-li la responsabilitat de salvar el destí dels humans. Però no tenim altre remei que encomanar la conducció de l'Eva a nens de 14 anys. Ja ho sé. I què? En Xingy parlat amb tu? Oh, o sigui que no. No, ell. Potser no pensa tornar mai més. I ara què faràs? No res. Potser sí que serà millor per ell que no torni. Per què? Mira, després de la batalla d'aquell dia... Per què no em vas fer cas de la meva ordre? Em sap greu. Ja saps que sóc responsable de l'estratègia que fa servir. Sí. I per tant, la teva obligació és seguir les meves ordres. Entesos? Sí. Espero que això d'avui no es torni a repetir. Sí. Entens bé tot el que t'estic dient? Sí. Ei, nano, no et pensis que et pots passar la vida dient només sí si, sí", com aquell qui res. Ja ho sé, tot això no cal que em faci tants retrets. Hem guanyat i punt. Mm. Et penses que el millor és fer veure que fas cas als altres, però després fer el que vulguis, oi? Doncs si quan portes l'Eva fas el mateix, moriràs. I què? Tant me fa. Caram, noi, trobo que n'ets molt de valent. M'agradaria poder-t'ho dir això, però no t'equivoques. No t'elogio pas. Sigui com vulgui. Ningú no la pot portar a part de mi, oi? Jo en sóc el conductor. Ara ho entenc. Si per ell conduir l'Eva no significa altra cosa que sentir angoixa, valdrà més que no la porti, perquè... segur que morirà. Però el pilot és imprescindible. Sostinent! Sostinent! Vsten. Cor!vésten. No, no me'n puc anar i deixar-lo aquí abandonat tot sol. Estúpid. Oh. Somi. Mm? És ell! Ikari! En Suzu Haran està penedit d'allò que et va fer. Em va dir que la seva germana petita l'havia renyat. Li va dir que aquell robot que ens va salvar la vida. S'ha de ser una mica tanoca per deixar-te esbroncar per una nena de primària, no? M'agrada molt la nit, perquè ja no hi ha cigales que canten. Quan jo era petit, gairebé no n'hi havia, però ara cada any n'hi ha més. El medi ambient torna a la normalitat, m'ha dit la senyoreta Misato. Mm. Senyoreta Misato, oh, no saps com t'envejo que comparteixis la vida amb una dona tan bonica i que més puguis conduir l'Eva. Ai, m'agradaria conduir l'Eva al meu aire, ni que fos una sola vegada a la vida. No t'ho recomano. Això amoïnaria molt la teva mare. Per això no cal patir, home. No tinc ningú que es preocupi per mi. Tan en això ens assemblem. Et ve de gust sopar, oi? Sí. Sempre fas coses d'aquestes? Eh? Mm, més o menys. És com si féssim un exercici per lluitar contra la guerrilla. Que et penses que amb aquestes joguines podria fer alguna cosa? Ho faig perquè m'agrada i prou. Ets en Zingy Icari? Sí. Som agents secrets del Departament de Seguretat d'Espionatge del NERF. Tem de dur a la central per aplicar-te la vuitena clàusula del Reglament de Seguretat Pública. D'acord? Sí. De manera que tu miraves tot això sense fer-hi res. Però què volies que fes? Eren agents secrets del NERF, eren professionals. I això què hi té a veure? Què passa, noi? Que no tens pebrots, potser? Ostres! Poca vergonya! Qui busca baralla allà on no pot guanyar és un babau. No té res a veure en tenir pebrots. Feia temps que no ens vèiem, eh? Sí. I estàs més animat després d'anar d'un lloc a un altre aquests dos dies? Doncs... L'Eva ja està a punt perquè la portis. La portaràs? O no la portaràs? Vostè no em renya perquè vaig fugir de casa. És normal perquè vostè no té res a veure amb mi. Si li respon que no la vull portar, què passarà amb la número 1? Que se'n cuidarà la lei. No la portaràs, oi? clar que sí, això no pot ser. No hi ha dret de fer-li portar per força. La portaré jo. Però no en tens ganes, oi? clar que no en tinc ganes. I la primera raó és perquè sóc un inepte per aquest tipus de feina, però quan penso en la Yanami, o en vostè, o en la senyoreta Litsó... Ei, ja n'hi ha prou d'aquest color! Això no hi té res a veure amb els altres. Si et sap tan de greu fer el que fas, bé, tant d'aquí. Torna a la teva vida d'abans i no penses més ni en l'Eva ni en tots nosaltres. Em fastigueja que la portis i pensis d'aquesta manera. Demà sortirà el tercer nen, de la nova ciutat de Tòquio 3. Aleshores adaptarem les dades del Model 1 a la Lei. Però... Farem les proves del Model 1, independentment del resultat de les proves de represa de l'arrencada del Model 0. Segons la informació Marduk, encara no s'ha trobat el nen número 4. Això significa que no podem suplir el pilot que falta. Perdoni, on és la senyoreta Misato? Voldria dir-li adéu. Ja no formes part del nervi. Per tant, no et podem donar cap informació. Ikari! Et descuides d'una cosa? Oh! Perdoni, puc anar un moment allà? Ei! Gràcies. Toji! Va, parla! Cari, uh. em sap greu haver-te ha pagat dues vegades. Fem les paus i pega'm tu a mi. No ho puc fer, això que em dius. Sisplau, si no, no em quedaré tranquil. Ja ho veus com n'és de tossut, però si d'aquesta manera torneu a ser amics, val la pena pagar-li, no? Però... Vinga, que no tens gaire temps. D'acord, però només un cop. Va bé. Pega'm. <fixi> un moment! Eh? Sense contemplacions. <fixi> Ai! <fixi> Com sabies que era aquí? Doncs per intuïció. Últimament he dit adéu a molts companys de col·legi en aquest lloc. Icari, si tu no ets, sé que tard d'hora haurem d'anar-nos-en d'aquesta ciutat, però no tenim cap dret a queixar-nos, perquè vam veure tot el que vas patir quan eres dins de l'Eva. O sigui que quan algú parli malament de tu, el penso estomacar de valent. Ba, no facis aquesta cara de pena, noi. Cuida't molt. Que tingui sort. Escolta. Au, oh, vinga, anem. Sóc jo, qui ha de rebre un cop de puny. Sóc, sóc dolent i covard i tímid i gallina. No ens portis més problemes, ara. Sort que ja se n'ha anat. O sigui que l'estimaves. El dilema del porc espí. Com més se t'acosten, més mal et fan. Ara ho entenc. Ell no sap... cap altra manera de comunicar els seus sentiments a l'altra gent. per la via segona, no trevéssim la deia blanca, sisplau. El tren que arriba per la via segona és un comboi d'ús especial del Govern. S'estirà a les 4.20 amb destinació a ensull. Està prohibit a les persones no autoritzades a travessar la barrera i pujar aquest tren. Gràcies per la seva atenció. Tinguessant. Tinguessant. Que noia tan maca de l'altre dia. Ah. Ah. ah. Està a punt d'entrar per la via 4. Tren amb destinació a Ol. S atura a totes les estacions. Sis plau, no travessin la línia blanca. Vigilin sobretot les persones amb nens petits. Tren que arriba per la via 4 i para a totes les estacions. Sortirà a les 4:39 amb destinació a Albany. Que els usuaris d'aquest tren s'esperin en fila. Gràcies. El tren entra a l'estació. Sis plau, esperin-se a l'altra banda de la línia blanca. Ja, ja he arribat. Benvingut a casa. の接点を最小限にとどめ生きていく彩奈にレイ。彼女が心を開くのは怒り司令だけだった。自分より父に近い少女に新司は戸惑う。次回